Bai, eta urteroko hilarak igusiko dira segurenik Donostian igandeontan Donostiako zinemaldirako sarreren eskuratzeko. Orotara urten, berreundamairu film izanen dira hogei sailetan banatuak eta gaurko, biharko eta atzoko zinemari begira estilo guztietako firmak ikusial izanendira bederatzi egunez. Maiaren beloki Donostiako zinemaldiko zuzendari ordea. Bueno, zinemaldian ikarra garrizko filme pila bat daudela, zu komentatu dezu. Eta era eraskotarikoak direla oso ezberdinak, saio ofiziala, suzendari berriak, perlak, zabaltegi eta bakalera, zinebira saia, Made in Spain, Horizontes Latinos, azkenean, hainbeste filme ezberdin daude, ba, pentsatzen dugu ikusle kusle bakoitzak horkitu ezakela, berari usatuko zaiona, ez? baino horrek, ba, peti esforztu txiki bat eskatzen duela, ez? Piskabat, aldeza horretik anba irakurri behar da, eta ikusi zein den bakoitzaren gustukoa izan daitekeen filmea. Ba gaur egungo sinemaren panoramako zuzendari eta aktore garrantzitsuenetako zenbait Donostian izango direlarik euren filmak aurkezten, azpimarratzekoa da ere aurten, Amalu Euskal ekoizpen ikusia alizanen direla Sailes Berdinetan eta horietarik bigainera Sailo ofizialean. Leiaketatik kanpo den Fernando Frankoren Morir eta Urrezko maskorrerako leian den Aitor Arregi eta Jon Garainoren Hondia luzemtraia gere ikusia izango baitira.